Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşretil enbiya vəl-mussalim Seyyidina Muhammedin vəl-alihi və sahnihə ecma'in Allahümma yasrlə amrəyə və aşrəhələyə sabrəyə Və həl-uqfəməl lisânəyə yəqqəqə qovləy Allahümma allimnə meynfağnə və nfağnə müəlləm fələ inəkən tələlimu həkəm Sonra da yani riyad Salih'in kitabında artık 39. Yəni bölməyə çatmışıq və bu bölmə də yəni qonşuların hüquqları barəsindədir ki, məali budur ki, bu hıqq, və bu haqqul-cahr və ləvasiyyətül Yəni qonşuların hüquqları və onların vəsiyyət olunması, yəni peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləm onların vəsiyyət eləməsi. Və ümumiyyətlə yəni, keçən bablara baxanda, keçən bölmələrə baxanda, yəni o zaman ki, insan qohum ətrafıdır, ondan sonra çox uşaqlar da, kimisə istəyir də yetimlərdir, bunları yaxşılıq eləməyə bölməsdən məəlef, yəni elə bir bölməyə gəlmiş ki, və bu da həqiqətən də yəni yaxşılıq eləməyin növlərindəndir ki, e, o da ki, məsəlman ümiyyətlə qonşuluq, yəni qonşuluq haqqıdır. Yəni qonşu da Seyyid Rəhmala deyir ki, belə Hı. bir rivayət var, yəni varif var ki, yəni qonşuluq ümiyyətlə insanın hər tərəfindən olan qonşulardır. Yəni insanın e, hər bir dörd tərəfindən 40 ədədində yəni ev sahibi, onlar da onun yəni qonşusu sahibi, yani, yəni Semiram oğlu deyi, bu vədir. Yəni rivayetlər, əşərlər var olup, amma hədislərdəki hədisdə gəlməyib ki, yəni onun neçə qapısıdır və ya neçə nəcisdir. O 7 başı söylədi, 7 ucu. Yox, gəlmi, beni həsr edəcəm. Bu qardaş, bu 40 kimi Hüseyn deyi, Rəhmədəçi 40 ədədil <gülüyor> 40 tərəfdən ilə bil ki qabaqdan 40 arxadan 40 ayıb, soldan yəni bunlardır, hamısı qonşu salir və qonşu barəsində də ümumiyyətlə Qur'an kəmdə bir niçə aylar var müəlif rəhmə Allah isə burda bir ayəni gətirib, o da ki Nisə surəsinin 36-cı ayəsində Allah s.ə.q. buyuru ki və əbudu allaha və lə tuşriqu bi heşeyə və bil valideyni ihsənə və bil dil qurbə və liyyətəmə və liməsəqiyyə və alcəri dil qurbə və alcəri mülkət əymanu. Yəni Allah Subhanahu rəbbuli ki, Allah Subhanahu ibadət eləyin və ona heç bir şey şərik qoşmayın və öz valideynlərinizə yaxşılıq eləyin və deyir öz qohum əqrabalarınızdan olan qonşular. Hənc. Yəni qohum əqrabalarınızdan olanlar və yetimlər və miskinlər və ondan sonra da qohumunuz olmayan qonşularınız və yanındakılar və Allah yolunda çıxanlar və 56 altında olan el yani bütün bunlara, yəni eh, yaxşıq eləmə barəsində, yəni bu aya gəlir və dişə aid olan dişə də burda yenə yəni, qonşuların, yəni, qonşuların haqqları məsələsidir ki, bu ahidə də Allah Subhanahu tölan qonşuları, yəni, iki yerə bölür. Yəni qonşu, yəni sənin qohumu olan qonşu, bir də sən əcnəbi olan qonşu. Ancaq ümmiyyə ilə ümmiyyə ayədə yəni, iki növ qonşuluq gəlir. Am ümumi olsa isə yana yəni, qonşuların, yəni 3 növü var. Yəni bəzən də bunu 4 edirlər. Yəni birinci o qonşu ki, müsəlmandır və sənin qohumun deyil. Və ikinci qonşu ki, müsəlmandır və sənin qohumundur. Üçüncü qonşu kafirdir, yəni qohumun deyil. Və dördüncü odur ki, kafirdir, amma ki qohumundur. Yəni belənsə baxanda 3, dərindən də baxanda yəni qonşular yəni 4 cür olur və onların hamısının yəni haqqları var. Məsələn, gütdüsək birinci yəni müsəlman, Olan, yəni onun üzərində iki haqqı var Bir yəni din haqqıdır, bir də qonşulu haqqıdır Yəni qardaşlı haqqı, bir də qonşulu haqqıdır Və götürsən əgər qohumun olsa, qohumun özünün səman olsa Onda onun üzərində üç haqqı olur Yəni qardaşlı haqqı, qohumlu haqqı, bir də qonşulu haqqı Əgər götürsən kafir onun yalnız və yalnız yəni qonşulu haqqı var Əgər götürsən kafir qohumursa, onda onun üzərində iki haqqın var Qonşulu bir də yəni qohumlu haqqıdır Yəni, ümiyyətlə yəni bunlar hamısı yanaq yəni, qohumluq əlaqələri barəsindədir ki, yəni bunlar da müəlliflər yəni öz kitablarında bunu qeyd edirlər. Və a və ayə baxsa görərsiniz ki Allah Subhanahu ilə, yəni Allahı şərik qoşmaqdan sonra, yəni valideynlərə, yəni yaxşıq eləmə, yəni tövsiyə edir. Yəni insan yəni Allahə ibadət edib ona şərik qoşmamalıdır. Həmçinin də bundan sonra insanın boynuna düşən məsuliyyət isə ən yani öz, yəni vəziyyətə itaat etməkdir. Ancaq ə, hədislərə gəldikdə birinci hədis, yəni müəllif İbn Öbədən Ayşə rədiyəllahu anha hədsəni gətiriblər ki, yəni ikisi də bu hədsi rivayət edir. Buyurur laşı, qāla Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm: "Mā zāla Cibril yūṣīnī bil-jār hattā zannantu Yəni sahəbilər Ayşə radiyallahuha və İbn Ömər, yəni Abdullah ibn Ömər buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu dedi ki, yəni Cəbrail o qədər mənə qonşuluq barəsində, yəni vəsiyyət elədi ki, yəni ki, mənə nəhsət elədi, ona bax, onun haqqını tapdırmaz, zilm eləmə, belə ilə, belə ilə. Ədir o qədər mənə nəhsət elədi ki, mən elə bildim ki, yəni mən elə zənn edirdim ki, yəni mən öləndən sonra qonşu mənimin varis olacaq. Yəni bu hədis, yəni Buxarı, Müslimin ittifaq elədiyi hədisi, Ancaq hədisdə isə, yəni zahirən baxanda, yəni görürük ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi qonşuluq haqqlarını o qədər, yəni yüksək tutub ki, hətta Cəbrail ə, yəni əleyhissalam o qədər Peyğəmbərə nəsihət edir və ki, yəni bu da Cəbrailin yəni tərəfindən deyil, bu yəni vəhylə olandır ki, yəni Allah Subhanahu ona vəhyi yəni, əmr eləyir və o da peyğəmbərə yəni bu vəhi nasil edir. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, qonşunun haqqı həqiqəndə yəni, çox ağır yəni, ki, insan bacalıca onu tatqalamalı deyil. Məsələn, baxsa, görsək ki Peyğəmbər s.ə.v öz dövründə də Peyğəmbər s.ə.v yəni, qonşularından ya yahudi olanı, ya əh, başqaları olanda da Peyğəmbər s.ə.v onları ziyarət edirdi. Hətta Yəhudinin övladı, yəni xəstələnəndə, ölüm ayağında olanda peyğəmbərəm gedib onu ziyarət edirdi. Gedib onu ziyarət elirdi və o ölüm ayağında olar ikən, yəni artıq onu o, dəni, yəni başının üstündə dayanıb, ona başa sual dikiləyə, "Əyhəlla" deyənkən, "Əhəlla" dinə. Və Yahudi balası da yəni öz atasına baxıb, "Atə atası əbəl qars" yəni adı, yəni peyğəmbərin yəni, və peyğəmbərsam konyası, "Ənə yəni, əbəl qars" deyir, ona qulaq asan. O nə deyir, ona da qulaq yəni, ona və sonra da uşaq, yəni o kəlmə şəhadətidir və peyğəmbər xəndim ki alhamdulillah Allah Teala, yəni bir nəfəsdə, yəni cəhnnətdən, zəhməndən qurtardı. Və başqa rivayətlərdə baxırıq, yəni peyğəmbər sallalləmənin, yəni Məkkə dövründə də elə yəni qonşusu var idi ki, yəni o peyğəmbər sallalləh hər dəfə getdiyi yolun üstündən, yəni o cibillər keçərdi. Yəni düzdür peyğəmbər xəndim tanımadı, yaxşı tanımadı. Azə bir gün peyğəmbər xəndim yəni, o yerdən keçəndə görür ki, artıq, yəni, Onun başının üstünə, yəni bibil gəlmədi, yəni evdə olan bibillər tökülmədi və soruşanda deyirlər ki, va qonşu xəstələnib və, və peyğəmbərsəm gəldi, onu zihrə təliyəndə və o qaldın, qayıdı peyğəmbərə deyir ki, yəni peyğəmbər deyir Məhəmməd yox, deşən olmalı idi. Yəni düzə belə onu tanımasa da, yəni peyğəmbər bu sözü deyib ki, yəni peyğəmbər deyir Məhəmməd yox, yəni deşən olmalı. Məşində isə elə həmən insan elə özdə peyğəmbər sal olsa. Bu du vaidələr də düzdür. Yəni şəhərliyi məlum olmasa da, ancaq bunlar, yəni təcilət babından, yəni zikr olunur və bu da onu göstərir ki, yəni qonşunun haqqı həmişəndə, yəni çox ağırraq. Nədir ki, peyğəmbər buyurur ki, yəni Cebrail, yəni o qədər mələk qonşu haqqında danışardı ki, yəni qonşunun haqqını tapdırması barəsində, yəni qonşuya yaxşı baxmaq, qonşdan nə istəsək, yəni onun üzünü döndərmək, belə eləmək, belə eləmək, belə eləmək Və bu baxımdan da Peyğəmbər deyir ki, yəni, o qədər mənə nəşət elədi ki, və mən elə zənn eləyirdim ki, yəni o artıq mənim qohum, yəni çox yaxın qohumdur ki, hansı ki varis olan da yaxın qohum olur. Yəni hətta uzaq qohumdan da varis çıxmır. Və yəni, burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni qohumun, yəni o qədər yaxınlaşdırır ki, o qədər yəni özünə yaxın hesab eləyir ki, hətta onu özünə, yəni varislərdən hesablayandır. Yəni, hətta elə bildim ki, mən övladının sonra mənə varis gələcək. Yəni, bu da, yəni, Qonşuluq əlaqəsinin Yəni, sıxlığına, yəni, darlət eləyir Və ikinci əsidin Abuzar radiyallahu həsidi buyuruq ki Qal qalə Rasulullahi sallallahu aleyhi və sələm Yə əbəzər İzə ətəbaqda maraqatan Fəəqdir məəəhə Və təəəhədi cilənəq rəval muslim Və fəy rəvəyətən ləhu ənəbizər qal İnə xəlili sallallahu aleyhi və sələm əvhsani İzə ətəbaqda maraqan heçdir məəhə, sonra da əhli-beyt-in min ciranə və oxsib hüm minha bə Yəni bu hədis-ə İmam Müslim-in rivayət elədiyi iki hədisdir. Yəni başqa-başqa başqa əlaqəlidir. Və hədisdə Abu Zəhr radhiyallahu ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Ya Abu Zəhr, əgər ə, ət bişirsən, yəni ət, ətli yemək bişirəsənsən və dironda onun suyun çox olə və bunu da deyir qonşularına da bundan pay Və başqa rivayət də səbəb ki, Abu Zəid deyir ki, mənim dostum, yəni mənim Xalili mənə vəsiyyət elədi ki, əgər ətli yemək bişirəndə onun suyunu çox aldım və baxın qonşularıma, yəni qonşularıma baxım ə, və əgər onların ehtiyacı olan varsa, mən onlara yəni haqqla onların da yəni payı verim. Yəni bu hədis yəni qonşular haqqı Düzdür, birinci hədis İbn-Əmələn Ayşar adın hədisi, yəni umumilikdə, umumilikdə yəni, qonşuluq, yəni haqqı barəsində idi. Ancaq bu hədisdə isə, Abu Zaraqanın hədisində isə, yəni onun haqlarından bir hissəsi də budur ki, insan əgər evdə yəni, yemək pişirirsə, yəni xüsusən də yəni, bu hədislərdə ət yemək gəlib, ki, maraq ətin su edinməkdir. Və şək ki, insan ola bilər ki, yəni, ət az olsun və yaxud da ki, çox cüzdür olsun və ancaq ə, onu çox, suyunu çox eləyib qaynatmaqsa bu da sünnədəndir. Çünki ola bilər evdə məsələ üçün ailə çoxdur və insan şək ki, ola bilsin ki, çatdıra bilmir. Yəni, amma insan az bir ətə çox bir suyun qatsa, yəni o qaynamaqla nedir ki, o deyir ki o su ilənsiz çox qaynamaqla bir artıq bir ətdə olan yəni ətdə olan vitaminləri də artıq suya keçir. Yəni su da ilə əti, ətin kimi, ət kimi, yəni dadlı olur. Və onu görsün. Nədən ki, insanın, yəni ailəsi böyütsə və ya də ki, qohumların, qonşularında, yəni imkanlılar varsa, yəni, insan əgər yemək bişirdiyi zaman insan çalışmaq yeməyindən bir az çox yeyir. Yox, əgər ət çox eləyib bilmirsinizsə, suyun çox olmamalıdır ki, və o suyundan yəni qonşularına atsın. Çünki ət elə bir, yəni başqa qidalara baxanda elə bir qida də ki, yəni o bişdikcə onun yəni iyi, iyi çıxır və burada şək yoxdur ki, yəni qonşular da ola bilsin ki, yəni ehtiyacı olanlar var və ona da uzun müddət həsrətdilər, hətta yəni nəticələri qalmasın, hətta yəni onları da yəni bu yemək onları da doyursun. Və bu da bu hədisdə yəni qonşuların haqqlarından birindən bəhs edir və o da insan yemək bişirdiyi zaman yəni qonşuları unutmamalıdır. Ki, burada şək yoxdur ki, Yəni, kəsib qonşudan gedir, çünki varlıq qonşu eləncidir ki, hətlə sən ona qurbanlıq pay aparı versənlə səndən götürməz, çünki onlar ona yəni, arz sayılar, dilməndiləncidir, bir şeydir. Yəni, burada hədis ümumiyyətlə, kəsib qonşular artıdır. Yəni, insanın əli kəsib qonşusu varsa, insan onu da unutmalı deyil. Yəni, əgər gücü çatmırsa, ətək çox eləmək, insan suyun çox eləməlidir. Çünki suyu çox olan zaman artıq, Yəni insan, yəni ümumi robotlar çox alır və nə ən köznə hətta yəni qonşularına də yəni, çata bilər. Yəni burada da o deməkdir ki, insan çü, yəni 40 qapın hamısına yəni paylanmalıdır, çünki elə mümkün də olan şey deyil ki, insanı yəni tamamilə çatdırsın. Yəni burada ən yaxın e, yəni elə bir ki, yəni divar qonşu necə də tutur, çünki bir halda yəni bundan sonra çatışdığı gələcək. Yəni, o yəni divar qonş, Bu hadis yəni, iki 2 e, rivayətdən ibarətdir. Yəni işte, imam İmam Müslim rivayət etmiş. Birinci rivayətdə Peyğəmbər deyir ki, yəni ət yəni, onun suyu çox və qonşulara da ver və ikinci rivayətdə isə ki, mənim xərilim, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə mənə bəxşiş edədir. Bu şəkildə ki, vəssiyətlə insan, yəni yaxın adam, yaxın adam nə edir? Və bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrin, yəni necə deyirlər, e, müəllimisiz, onların ataları yerində idi və bu baxımdan da o peyğəmbər öz əleyhi və səhabəsinə bunu vəsiyyət eləyib. Və bu da nəinki Abu Zərb elani, hətta Abu Zərdən sonra da, yəni bizə olan da vəsiyyətincə başqa bir həc də Abu Reya rəziyallahu təyhə buyurur ki, yəni mənim xəlilimə bir şey vəsiyyət elədi. Hansı ki, onlardan biri ən yəni, ay 3 gün normal olmasından sonra yəni tam şəkildə bitirilmək və bu cür əməllər də bu cür əməllər onu göstərir ki, yəni bu nəinki sahablərə hətta sahablərdən sonra da bizə də gəlib çıxan, yəni vəsiyyətlər, hansı ki, bu vəsiyyətlərin, vəsiyyətlərdən biri də, yəni qonşunun haqqıdır. Yəni o zaman ki, Cəbrayil əl əleyhissalam, yəni Allah Subhanahu taalanın bəhni ilə, yəni peyğəmbər (s.ə.s) buna bəssə qonşuluq haqqını vəsiyyət elədi və ondan da sonra peyğəmbər (s.ə.s) bunu dərk eləndən sonra hətta, yəni öz, necə deyirlər, öz bunu vəsiyyət elədi və o qonşu haqqlarının birinin onlara başa saldı və dedi ki, Yəni, insana yani yaraşmaz, düzgün olmaz ki, qonşularında yani, az yalabaz olan insanlar olduğu halda insan məsələn, tək özü evlində yemək pişsin, yani, özü isin, qonşuları qalsın, və ya tək özü nazəmiyyət içində yaşasın, qonşuları qalsın. Bu da qonşuluk haqqıdır. Yəni, düz insan ıı, sual çıka bilər, niyə görə qonşuluk yani, belə haqq daha zarılıdır? Çünki insanın bax maraq ki ən yaxın qonşum var sənin doğma qardaşın da bacın da nəyindir nəyindir ancaq sən bir bir problemə düşəndə bir maneə düşəndə evində, qonşunda Sənə ən birinci yardım olan sənin qonşuluq, istər götürməsə üçün yanqır olanda və yaxud da şey, nəsə bir təhlükəli hal olanda və yaxud da sən olmadığın halda evbə baxanda və yaxud da ki, sən səhvərdə olduğun vaxtda evdə yardım edəcək insan yalnız və yaxud sənin yəni ən yaxın qonşularındır. Və bu da qonşuluq haqqının idərə gəlir ki, yəni insan yəni, ona görə dərəblərdə misal olar ki, buyururlar ki, əlcəru qablədda, yəni qonşu yəni, evdən qabaqdır bizəki, yəni onlar çünki sələflər də bir yerə köçməmişdən qabaq, yəni orda insanlar haqqında soruşubdular. Yəni necə insanlar yaşayacaq? Yəni, salihlər onların də da, yox əgər yəni salihlər deyilsə, oradan nə yaşamọq, nə ev almaq üzərinə məsləhət bilə Və bu hədisdə də yəni faydalarla faydalanan biri də, yəni qonşuluq haqqının yəni əzəmətli olması, ədalətli böyük səbaba Ə, yəni, bərabər olmasın göstərir ki Və o da onlardan biri də Yəni, haqlardan, qonşunun haqlarından biri də Yəni, insan özü tux olup Yəni, qonşunu az qoymasıdır Yəni, bu da yəni, sünnəy uğurğun deyil Və əslində isə sünnəyə müfalibdir Və üçüncü hədistə Aburayrə radiyyələni hədisi də buyurur ki Ənən nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm Qal Wallahu la yu'minu Wallahu la yu'minu Wallahu la yu'minu Wallahu la yu'minu bile men ya Rasulullah qal, elli la ya'manu jaratun jarahu yawallam yawaka yawaka o. feqam besa selam yani Abu Reyra radhiyallahu anhu sela buru dedi ki vallahi iman elemez. Vallahi iman elemez. Vallahi iman elemez. Dediler ki ya Rasulə kim? Dedi ki hansı insan ki yani öz qonşusu onun şərindən əmin aman deyilsə Bu hədisi hənə yəni, Büxarə müslimiyə yəni, ittifaq edir hədis. Üz İmam Əbu Ər-Rəhmənə vaqa sözünü burada şər, bir də şər şeylərdən ibarət olduğunu bildirir ki, yəni zülümlərdir, şərlərdir, böftanlardır və bu hədis də onu göstərir ki, bu hədis onu göstərir ki, yəni qonşu əgər öz adamından, yəni öz qonşusundan əminaman deyilsə, əminaman deyilsə, ola bilər insan ona zülm eləyir. Ola bilər, necə deyərlər, e, başqa xəyanətlər eləyir, ona əziyyətlər verir. Məsəl üçün, bu ülkə biz görürük ki, məsəlçin, e, çox məhtəbəli evlərdə görürsən ki, yəni orada insanlar bir bilərin daha çox tatlı iləyir. Məsəl görürsən ki, öz evində televiziyada, radyaya, mühkəm poz verməklə hansısa qonuşunu əziyyətə salır inkovadır, konsentrə sağlamandır və hətta şey e, o şeyləri qulaq asmaq istəmir və hətta qulaq asmır da. Ancaq insan götürüb, yəni özündən ehtiyacın artıq, yəni onun səsinə qaldırmaq istəyir, televizor olsa, istə radio olsun, istə mikrofon olsun, hətta Quran olsa da belə, yəni insan heç vaxt, yəni bu şəhsin şey, Hüseyn bunları misal çəkəndə, belə hətta Quran olsa da belə, insan Qurana qulaq assa da heç vaxt ehtiyacın artıq səs qaldıra bilməz. Niyə görə? Onun səhvet verdiyi, verdiyinə görə Çünki bəzən orada görsən ki, məsələn, qonşular elə bir şey eləyəndə, yəni ibadətləndən olanlar da onların adına götürürlər. Daha da möhkəm səs verilər, istəyir, quran olsun, istəyir, quran olsun, yəni bu da düz deyil, bu da düz deyil Deyil ki, pisliy, pisliyilə itirilmir, əksinə olar, yəni onlar elə bir hal etdiyi zaman, yəni sən daiman onlara başa salınmazsan, qəsbi olmaz, amma yox, sən onun əksinə olar, o sənə bir pisliyələsə, səni də götür, qurana qulaq tohumunu xod ver, yəyət də get, xutubaya xod ver, nəyə xod ver. yəni bu da həqiqdən yəni, sünnəyə uyğun deyil Və bu gündə Peyğəmbərsanın dediyi bu hədis də e, sanki elə bil, yəni bu gün üçün yəni, Çünki o insanlar ki, görsən ki, qonşuları onların şələn əmraman deyil. Hətta məsəl üçün evlərini təhsil edir, bilmirlər ki, qonşunuz yaxşı insan deyil, qonşunuz elə bil, ziyara Bu cür insanlar haqqında Peyğəmbərsanın deyib ki, 300 dəfadır ki, və Allah iman etməz, və Allah iman etməz, yəni vallahi iman etməz. Həmçinin görürük ki, yəni o qonşuluğun xəyanətlərindən biridir ki, onlar öz qonşularına yəni zərər verməsidir zərir etmək isə burada müadid olabilər, müadid olabilər, məsələn, müadid olabilər ki, bilə-bilə qonşusunun, maşqının və yaxud da ki, nəyin üçün və yaxud da ki, görər uşağı bayrdadır, onu nəfis eləmək istəyər və yaxud da ki, qayənətlərlə biri, yəni onun, necə deyərlər, qızı e, ilə və yaxud da yoldaşından zina etmək istəyər, hansı ki, bu zina ən şiddətli zinalardır çünki zinaların növləri çoxdur və ən şiddət insanın öz qonşuyla etdiyi cinadır Çünki insanın qonşusu ona ən yaxın insandır Və bu da artıq qonşu öz qonşusuna Yəni elə bir göz, qızını, baxısa anasını yəni, ehtibar edir Və bu baxımdan da o qonşuyla olan cinada Ən şiddətli cinalardansa Necətən insan deyir ki Ən ə, Allahın qəzərinə gələn yəni, günahlardan biri də Qonşunun zariyyəsi ilə Bir də vaxt edək ki Qonşunun halalı ilə Yəni zövcəsi ilə edilən cinadır Çünki yəni, onlar yəni, bir-biriləyini Çox tez halda görürlər Düz ümumiyyətlə, yəni şəriətə gər əməl eləsə idilər Şəriətə əməl eləsə idilər Yəni gözlərin çəksə idilər Və ya da ehtiyaclı olmasan danışmasaydılar Şəhk gördür ki, onların arasında Yəni bu bu əlaqə də yaramaz Çünki sələflər deyil ki deyil ki Baxmaq deyil, harama baxmaq Yəni qaldına baxmaq, naməhrama baxmaq İrəti zinanın elçisidir Yəni çünki insan bir dəfə baxır Yəni, qəlbi nəsə düşür, ikinci də baxa düşür və tədiri cəndə şeytan da onların ikisini bu vəsvəsəni yaradır və öylə də ola bilər ki, yəni, hücsətdən istifadə eləyə bilərlər, yəni bu ziyanı eləyə bilərlər və bu cədə insanlar da həqiqdən də xəyanətkar insanlar sayı hansı ki peyğəmbər salsə ilə, yəni bu cür insanlara yəni imanın olmadığı yəni üç dəfə almış kimi şey. Və başqa xəyanətin növləri də var, başqa xəyanət növləri də var ki, yəni hansı ki bu gün nədir də görürsən ki, yəni bu mövcuddur ki, görürsən ki, yəni qonşu E, necə deyərlər, e, araq içir içi və ya da ki, e, öz halını, beyin ağıl təbəkizini itirib, yəni nalayı-nalayıq sözlər deyirlər və ya da ki, götürürlər e, iç-işil halda olub, yəni üşələr sındırırlar evin üşəsini və ya da ki, gözdən ki, yəni zülmlərindən biri də odur ki, uşaqlarına, balaca uşaqlara öyrətirlər, get qonşunun, tamə yəni, qoxsunun rəngini başqa aç, qapın deyə belə elə, belə elə bunlar hamısı görsən ki, nədir? Hamısı görsən ki, qonşuluğun haqqını, yəni tapdal ki, bunlar haqqında da Peyğəmbər buyurub ki, vallahi iman etməzlər, vallahi iman etməzlər, vallahi iman etməzlər. Və ayrmadır ki, Peyğəmbər s.ə.l.in burada bu məşəliyə görə, yəni qonşuyu, yəni qonşuluq e, xəyanət etdiyinə görə Burada deyirik, Peyğambər salsə eləmək ilə, yəni üç dəfə bunu təhkid eləməsi bu işin həmçindən çox şiddətli olduğunu göstərir. Çünki bəzi hallarda görür ki, Peyğambər salsə eləm bir, bir, bir dəfə deyil iman etməz, və də filan kəs filan kəs beləcə münafiq olar və də ki, Allah onun üzrə baxmaz. Amma bu, bu, bu cür hədislərdə Peyğambər salsə eləm bir şey, üç şey təhkid eləməsi bu həmin şeyin şiddətli, daha azıncaqlı olduğunu göstərir ki, göstərir ki, bu da ərəb dilinin yəni gözəlliyindəndir ki, yəni ərəb dilində əl bir şeyi, yəni ikrar təkid etmək istəsələr, onu birdən artıq bir neçə dəfə, yəni o şey təhkid edirlər. Yəni onun da ən azı 2 olur, ən çoxu yəni üç olur. Yəni, bizdə üçdən yuxarı atıca mübaliqə salib Ancaq təhkid, yəni, iki dəfə də olur, üç dəfə də olur Yəni, iki dəfə də qüvvətlidir, üç dəfə də, yəni, iki dəfədən də qüvvətlidir Və bu hədis sonu onu ki, insan, yəni, bacardığı qədər çalışmalı, yəni, qonşusun haqqını, yəni, qoruyub saxlasın Yəni, insan əgər necə qoruyub saxlaya bilər, insan ola bilər, yəni, qonşusun yardım eləsin, məsələ üçün ola bilər ki Qonşusu qoca adamdır və yaqda ki, qoca kişisə, gücləri çatmırsa onların əndəki yükə kömək eləsin və yaqda ki, qonşular evdə olmadığı halda yəni onların ə, evini qorusun və yaqda ki, əli səfərdə olduğu halda yəni onların namusunu qorusun, öz namusu kimi onlara baxsın bu cür haqqların insan yalnız-yalnız qonşunun haqqını vermiş olar. Deməcə indi haqqlarının da birinci başqa tərəfdə gələcək. Yəni insan qonşusundan heç nə, yəni atqaz eləməli de, yəni nəyisə istəsə, insan inkar eləməli deməcəm. Qonşuya gəl gəlsə səndən su istəsə və ya təki səndən duz istəsə və ya təki hamsa bir qab istəsə, qacaq istəsə və ya nə isə bir şey istəsə və hətta ki səndən hamsa bir köməyin istəsə ki, gəz plan şey köməyə plan şükümə şey, yəni bu tür şeylər barəsində də insan heç vaxt qonşu, Yəni üz döndərməliydi. Yəni ona, yəni rədd cavabını verməmədilə yəni, bacardıq qədər, yəni köməkləməlidir. Çünki insan bilməlidir ki, əgər bu onun qonşusunun şeyə köməyi varsa, ehtiyacı varsa, o onu çağırsa, sabahın onun da ehtiyacı ola bilər. O da ola bilər səfərdə olsun. O da öyle, ola bilər ki, sən uşaq xəstənəsini gecə səhər vaxtı, maşını olmasın qonşuna müraciət edəsən. bu cür halları insan nəzərə alıb, yəni daim qonşuna, yəni nə deyirlər, yardımlı olmalı. Ola bilər qonşunun maşını varsa, qış aylığında ehtiyac olanda ona kömək eləməyə, maşın tələb olsa, hansısa bir hallar. Ola bilər ki, ağır yük qaldırmaq, ola bilər ki, yəni başqa hallar, variantlar yəni, çoxdur ki, yəni elə bir insan yox ki, bu şeylə, yəni onun başına, başına gəlməsin. Və bu hədisdə yəni, Peyğambə s.ə.v-in dili ilə göründüyü kimi Yəni insanın imanı Yəni imandan biz döndərim yəni, Peyğambə s.ə.v-in Həmin insanda imanın olmadığını göstərir ki O insanda iman olmaz O insanda iman olmaz O insanda iman Hansı insanda Hansı qonşu ki Öz qonşunun şərilindən qoyuya bilmir Yəni bir insan öz şəri ilə yəni, qonuna, yəni, qonşusuna yəni, zərb edir Və şək yoxdur ki Şək yoxdur ki Yəni bu qohumluq, e, yəni qonşul haqları nə qədər böyük olsadır, ola bilər əcməl olsun, ola bilər qohum olsun, ola bilər kafir olsun və yaxud da ola kafir e, qohumu olsun. Yəni bunlar hamısı qonşuların, dedik ki, dörd növləri var. Ola bilər bunlardan hansısa biri olmaqla, ona verilən zülümlər də bu qonşuların hüquqlarına görə də atə bilər. Çünki əgər sən, e, o təkcə sənin qohumun isə, həmsə Sən elə bil ki, orada həm orada onun qohumluq arəqəsini pisləşdirirsən, həm qonşu və əziyyət yəni, bütün həm içində kafir barəsində, həm içində e, yəni, əzəbi müsəlman barəsində, yəni bütün bunlar eləmənin insan yalnız yalnız elə bil ki, qonşunun haqqını taqlarır. Əksində isə, yəni əks halda isə, əgər qonşu insan nə isə şəhət şey edəyərsən, ola bilər qonşu insana əziyyət verir, ola bilər, məsəl üçün, e, televizyoru da, radyodu da bunlara yüksək qədər və nə isə insan çalışmalıdır olmazsa dualəsin, düzdür, daima onlara nəşiət olmalıdır. Yox əgər bacarmırsa, bacarmırsa, yəni çalışmalıdır ki, o insanlar ona verdiyi əziyyətin müqabilində ona əziyyət versin. Əgər o qonşu təkcə onun yəni əziyyəti o hansısa bir musiqi alətinə və hətta ki, televizor və radio yüksək kod vermək, yüksək səsin qaldırmaqsa, İnsan əgər şey bilmiyirsə, yalnız-yalnız ona onun misli qədər əziyyət verməlidir. Yəni, o da götürüb yalnızsa, yəni Qur'an da onun qədər eləyə bilər. Yox, əgər əksinə olar insan ona azı sözlərdir səbələk, ondan da şiddətli şeylər eləyəsə, başqa şeylər eləyəsə, bu vaxtda artıq insan, insan özə ona zülm etmiş olur. Necə bu günlərdə də görür ki, insanlar bizlə zülmlərlə təsiz qarşılaşırlar. Ola bilər ki, yaxın qovumu, ola bilər ola bilər doğma qardaşı və əltə nəyə etsə, ona zülüm eləyə bilər və bunu da müqamidədir, insan əgər ona verilən, ona edilən zülümlən artıq, yəni ona rəd qaytarırsa, bu vaxtda artıq insan özə ona zülüm etmiş olur. Hansı ki, hədislərdə peyğansım deyir ki, məzlumla Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Və yaxşı, əgər belənçi etsə, və bilir ki, bu hədislə də səyi hədislərdirsə, əgər belənçi halda etsə, və niyə məzlumların və ona edilən zülmə görə özünü məzlum sayır amma öz etdiyilərini nəzərlə salsa, bilər ki, məzlum o yox, o elə, onun müqavirəndə olan insan. Əlgi yoldan ki, sən bir insan kiməsin isə artıq bir söz deyərsə və insan ondan qat-qat artıqla ona deyərsə, bu vaxt kimi kime zülmə eləyər yəni, Şək ki, odur ki, yəni artıqlamasıyla qaydıram Və bütün bunları nəzərə alıb insan yəni qonşusu barəsində bu fişilləşməli idi. Əgər qonşusu onda yəni bilmələkdən, yəni hansısa bir edərsə, insan çalışmalı qonuna nəcis etəsi, amma nəcis desin, başa salsın, keçsin evinə, əlaqəni yaxşılaşarsam, əksinə olaraq insan yəni ona adı sözdə demək, ona daha da şərh şeylər eləmək, ona zərər vermək kimi planlar həyata keçirmək, bunlar yəni hamısı yəni yəni müqavəşəli təzciddir və peyğəmbərlə şünəşən də, yəni peyğəmbərin yoluna da metod oladılar hər hansı, yəni müxalifdir. Və dördündə hədisdə yenə Abu Hurayra rəziyallahu anh hədisdir bu odur ki, qala Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm, "Yəni səl muslimat, la tahqiranna jaretan li hə jaretha və furşəne şəhədin muttafiqan alayh." Yəni bu dördüncü cəh Abu Hurayra rəziyallahu anh və Buxari Müslim ittifaq ilə hədislədir Peyğəmbər axşam bu hədisi, yəni qadınlara yəni, müraciət edirə buyurur ki, ey dir müsəlmanların, yəni qadın, yəni, müsəlman qadınlar və deyir, e, qonşunuza, yəni siz sizdən bir şey istəsə, yəni onu alçaldıb, yəni onlardan, yəni üz döndərməyə, yəni ən alçaq, yəni ən təhqir olmaz bir şey istəsələr də sizdən, yəni onu olmadan, yəni qadağan eləməyin. Çünki bəzi rivayətlər gəlir, tənnə annə, yəni qadağan eləmi. Çünki bu rivayətdə gəlib ki, ya nisə il muslimət, lə təhqiranna. Yani bir ki, yəni həbs eləməyin qadağan eləməyin. Yəni əgər qonşu, ə, burada da Peyğəmbət səxsən, misal çəkib, vələf, fir sənə şəhətin, fir sənə şəhətində, yəni başqa alimə, yəni bu sözün yəni, təhsilində onu deyirlər ki, bu sözün mənası odur ki, hətt yəni qoyunun belinin sümüyü olsa da belə, Yəni cüz o sümü hiç bir şey faydası yoxdur. Yəni cüzi bir şeydir və peyğəmbərəndə deyir ki, yəni ey müsəlman qadınları, hitabı müsəlman qadınlarına edir bu ki, yəni sərləmişəm. Ey müsəlman qadınlar, yəni qeyrə qonşu üçün hər hansı bir xırda bir şey hissə belə, yəni onu, onu onlardan, yəni təhqir edib, yəni təhqir də burada alçaltmaq deməyir. Yəni onu çox cüzi görüb onlardan eni yəni, üzəndərməyin. Deməyin ki, bu nədir? Vermirəm. Yəni xırda bir şeydirsən ona qadığan edirsən. Hansı bəzi rivayətlərdə gəlir, bunu, bunu duz deyiblər. Yəni bəzi rivayətlərdə bu duz yerə yəni, qoyunçu qonşun duz istəsə, yəni onu ona yəni atqaş eləməsən. Bəzi rivayətlərdə gəlir, yəni əti süzən, əti süzən yəni dəmiri qablar deyil ki, onun üstəsə onun üzündən eləməsən. Və bütün hədislər bunu göstərir ki, əgər qonşu qonşandan gəlib nə is tam ki ola bilər, məsəl bir hal ola bilər ki, E, Yarımsı qalıb soğanı yoxdur və ya da karpıqı yoxdur və ya da yağı qıtarıb və ya da tuzu yoxdur və ya da evinə qonaq gəlib qalbı qazağı yoxdur, stolu yoxdur Və ya da ki, necə deyirlər, e, evində, məsəl üçün, tükana adam yox, sənində evində böyük uşaqların var, gəlib səndən xarş edir, uşağa göndər Yəni bu cür şeylər barəsində insan heç vaxtı deməli, diyor ki, mənə uşağım sənəsində hamuba alınəli, qalbı ged tükana Bu cür şeylə mələli, Çünki o qonşunun başına gələn o iş sənin də başına gələ bilərdir. Sənin də qohum qonşu, yəni ə, qonaqların gələ bilər. Sənin də evində vaxtlı uşaq olmaz, ehtiyacın olar qalarsan belə. Sənin də vaxt olar ki, yeməyin qadın üstündə qalar, qonaqan gəlməyədir, duzun yoxdur, yağın yoxdur. Bu cür şeylər barəsində, yəni müsəlman qadınlar, yəni ki, mən oxudum, müsəlman qadına edər bu ki, yəni, öz qonşularınızdan bu şeylə nə edəmiyə? Yəni üz döndəməyə, hiss deməyin ki, yoxdur, vermirəm, nə deməyə. Düzdür, yəni yaxşı ki, yəni insan, yəni əminaman olsun, əminaman insan olsun. Hər insan bilisə ki, hansı ki qonşusu ona verilən şey sonra danır, verilmir o başqa şey, yoxə görə elə bir hal yoxdursa, yəni bilir ki, qonşu verdiği şeyi qaytaracaq, insan o vaxtda onlardan yəni üz döndərməlidir. Yəni əksinə olaraq deməli idi. Niyə görə? Çünki ə, insan nədir ki, sübut oyunla yəni, muamiliələşinə, həmçinin də o cür çalışmalıdır ki, yəni başqasına belə muamiliə etməsin. ki, məsəl insan istəməz ki, onun Qızdan sıtasınlar, arabadan sıtasınlar, həmçində başqasını da elə sıtasınmalı deyil Nedə ki, özünü qorumaq istəyir, həmçində başqasını da elə qorumaq Nedə ki, istəyirsən sən ilə davransınlar, sən məsəl üçün, e, hansısa bir xatanı eləyəndə xoşuba gələk sənin cəmatınca gəlib desinlər ki Fulan keçsən, filan vaxtı belə şey eləmişsin, haramdır, növ şey eləmişsin. kimi xoşuna gələr Yəni, kim o vaxtı onu qəbul eləyər hətta hansısa elm əhli olsa da, kimsə də olsa haqqını gəlib onun xatasını gəlib cəmatin izlə desələr onda olan əgər takva əhli çəsə, takvası varsa, Allahdan qoğusu varsa bizi bəli, səhv eləmişəm amma yox görərsən ki, elə insanda var ki yəni təkəbüldən, yəni xəcalətdən ağız üzrünü deyənə bilər, onun çəhəldə bilər, bilər nəsə doxar, niyə görə? Tək özü quruyaçısın, niyə görə? Çünki hiç kim istəməz ki, heç kim istəməz ki Camatın son onun xatası olsun. Yəni, insan necə ki, istəyir başqası ilə, ə, özünə necə davranmağını istəyir, başqası ilə davranmalıdır. Əgər sən xoşsamırsan, xatavı sənin dostlarlığın, doğmaların içində içsinlər, sən də başqasının xatası ilə yaymaq ilə. Sən əgər istəmirsən ki, sən xata ilə gedib orda-burda desinə ki, Camat sənə üz döndərsin, sən də başqası haqqında belə fikirləşməəsin. Əgər sən istəyirsən ki, bir xata eləyəndə sənə gəlib demək, sən bunu belə eləməsin. Sən axtarırsan ki, variant axtarırsan, necə deyim ki, ordan dolayı yoldan fırlana, çünki mən təmiz çıxım. Həmçinin də başqa bu üzürü qazandırmaq. Çünki ömrünə razılandığı ki, Ömr ki əgər birinizin qardaşı görsəniz ki, Camat namazdan gəlirsə, onda onu onu üzr qazandırmaqdan əgər 70 tənə üzr atan, 70 tənə sıvvə baxdılar. Ola bilər xəstədir, ola bilər səfərdədir, ola bilər paltarı yoxdur, ola bilər yorğundur, gətib qalıq, ola bilər əzanə işin olur, o qədər variyyətdar var ki belənsə. Amma görürsən ki, yəni insanlar, əgər bir insan haqqında nəsə bir xatı eləyən vaxtı xəvar istəyir, ixvandır, yox qoşuldu onlara, belə get, belə getir, niyə görə, hansısa görə, yəni insan hansısa bir rəy deməklə, yəni fikirləşir bircəyi deməklə, insan yol nazımı sayılır. Biz, məsələn, yeri gələndə e, kafirlərdən ötəri can yandırır ki, ə, filan, qonuşunun İslamı qəbuləsi nə yaxşı olardır, nəsələnidir, və yaxud da filan, yaxudur. Amma sən öz qardaşın bir xatəsində görə onu quyya salmaq istəyən, batırmaq istəyən, hansı ki, əgər zələlətdə olan insana heç sinəli məsələndə, öyə zələlətdə düşək, çünki, E, Ən ciddi lappartallıq elə bir şeydir ki, batalığa düşən insan heç kim onu heç nə eləməsə ya, yəni təpik də vurmasa, başdan da vurmasa ular basmasa da aşağı, özü getdikdə batacaq. Çünki o batı batalıqdır, özü çəkidi yavaş-yavaş. Amma əksinə olaraq sən o batan insana va bircə barmaq nazində də ip uzatsan, taxta uzatsan, onunla da onunla da çıxa bilər. Və bu gün biz görürük ki, məsələn, o hallarda çox görürsən ki, düzü zamanı biraz dəyişinib, zülümlər çoxalıb, yəni insana haqqlar təqdim Buna baxara görsən, kimsə nəsinə-nəsinə vağzı bildirəndə görürsən ki, dərhal o ilə ki, fransız belə olur. Fransız niyə-niyə çoxalır? O nəyin ağdəsini dəyişdi, menəzim dəyişdi. Sadəcə qardaşım düzü cahildir, başa düşmür ki, bu zülümlər haqqında danışmanın faydası yoxdur. Yəni nə barədə? Əgər sənin haqqın tapdarsa, bəyləse, sən o danışmanın haqqın da yerinə Sən necə penizam deyən kimi, səbir elə, dual haqqı və Allahdan istə. Yəni sən başqa şey fikirlər, yəni sən öz haqqından yox, sən Allahın haqqını fikirlər. Sən oturub durub demək ki, nə üçün mənə nef çatmadı, qal çatmaq susatmadı, sən oturub ilə ki, Allahımma filan pirin axırına çıx, Allahımma filan şirki yox elə, bunu. sən bu dür duala elə. Sən öz haqqımı müdafiə edirsən, Allahın haqqında sən gəl işlə olmaz, Allah da özü müdafiə edir Yəni, sən çalış özün də, yəni Allahın haqqlarında yani öz və can yandır Amma öz haqqların yani problemi yoxdur Yəni, sən eger haqqların bu gün verilməsə də, yana gün tam veriləcək Amma sən artı, ənsi, camatı başqa yığıb, bizə zülməyirlər, beləyirlər, beləyirlər, bu necə ifadəsi yoxdur Çünki tarix boyu səndən də gürcülər, səndən də fərasətlilər, səndən də qol gücdülər. Yəni zalim Həccəyə qarşı necə deyirlər, bir fitnə var. Yəni zalim Həccəyə qarşı onlara onun, ona qarşı çıxanda onun yəni bir şərikəddəsi var idi. Yəni o qədər ondan xoşu gəlmirdi ki, o qədər ondan xoşu gəlmirdi ki, yəni hətta Həccə özü də bilirdi ki, özü ki, yəni bu insanın bunun amma o çox güclü şərikəddə, şərikəddi və gün o, yəni yavaş-yavaş görür ki, qoşunun da, yəni tərkibində, yəni zalim Həccəyə qarşı çıxanlar var, yəni xoş gəlməyənlər var. O Səlsərdən adı da görən yəni, məşhur Səlsərdə, yəni çox, yəni təəccüblü qıssası var ki, bu getdikdə qoşunu axırda özünə tabe edir. Özünə tabe edir və bunları Həccəyə qarşı, Həccəyə qarşı qaldırır və Həccəyə qarşı döyüşür. Yəni neçə min qoşu Həccəyə qarşı qalxır və elə billə ki, Həccəyi çevirə biləcəylə Və döyüş gedir-gedir və Həccaz görür ki, artıq yəni, bir şey yaramır. Özü də çox qoldan güclüdür, yəni qolu güclü, qılınc oynadan idi və özü də döyüşə qatılır. Özü döyüşə qatılır və az bir müddət keçir, yəni qoşunu dağıdırlar, ona qarşı çıxanları dağıdırlar. Rəhim eşqəddəsin də iki nəfər tutur, yəni onu, onu ki, yəni plen kimi tuturlar əsəsim tuturlar və o insan, yəni biləndə ki, bunun başına oynatacaq, oynatacaq, yəni onların içində vurub, qaçıb özünü dağdan atır. Yəni o cür insan, yəni haşimə qarşıçıdır. Baxmır ki, Həccəzdən zalim etməyə yoxdur, yəni sahabələrin nəslinin qran, sahabələrin nəvələrin qran, ondan sonra demək, harda gəli dağmadağın elidir o insan. Yəni o cür insan, o cür insan görürsən ki, ona qarşı qalxanda nəqibəti nə olur? Özünü dağadan atır. Yəni özünə qəssilən nə olur? Əbədi cəhənnəmədir. İndi necə hadislərdə gəlir. Yəni bunlar hamısının göstərir ki, necə Əhmədim həm bel buyurur ki, yəni o qiddəyə qədər, o tip nəyə sarşırdan, amma özü dağdır, dağdan tan adam yaxşı Yəni ki yoxdur. Əlbəttə ki, yaxşı adam olur. Yəni ki olur. Əm, Şəhman idi. Yox, bu infrastrukturda baş verir həmişə. Yox, bu elə küffədə zətfə olanlar Hə, yəni tarixdə. Necətin arzısı elə bir şey tabinlərdən olublar əlbəttə. Yəni Şaibinin vaxtı, necə İmam Şaibi də, yox şa Şafi, e, yox Şaibi. Şa şa şa yani o da hərdəsə e, 60-cı illərdən sonrayə düşür. Yəni Yezidin zədin xəlifəsindən sonra. Ən Hə, həmin Şaibi gəlib ona, yəni nesət eləndə ki, Allahdan qorx, belə elə, Bu da qaldı digə Şaibi. Nə mənim Yəni ki, sən Musasan, yəni mən onun səhvəsində ölsəm, sən də Musan səhvəsində ölsəm, hansı ki Allah subhanələ o cür məndən də beşbətər insana, yəni özünə Allah hesab elən insana səndən də əfsəlini göndərir və deyir ki, وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ deyir, gedin ona deyir. Yəni bu cür insan idi. Xətm <gülüyor> edir. <bu. gülüyor> yox, öldürdürmür. Hər namazda Quran xətm edir. Şəhbi yox. Yo, Dəd, yəni o zalımlığı barəsində, yəni, onun demək olar ki, o qədər onun zülmkarlığı barəsində yazılıb ki, amma onun şəhər adı Mussev, Mussev deyilir. Əşşəş, onun yəni həmin şəhərin adı Əşşəşi idi ki, hansı bu tarixdə fitnətul əşə salif yəni ki yüz sərkərdə idi yəni zalın zülmə qarşı dözə bilmirdi, haqsızdıqları görürdü, dözmürdü və bu da bu cür yəni üskən elədi, üskən elədi və nəticədə bu cür yəni nəticədə bitdi. Ancaq buna baxmayaraq, buna baxmayaraq yani, yəni elə şey, ki sələf alimləri dedi ki, bu fitnəyə qədər, bu fitnəyə qədər əhlisünnənin rəyi oydu ki, zalıma qarşı çıxmaq olar. Əgər özünün qoxşunun varsa ona qarşı çıxmaq olar Vədir bu fitnədən sonra həmisində bunu İbn İb Həcərdə rəhəməhullah Yəni öz fətl var da bu yeri qeyd edir ki Yəni bu fitnəyə qədər əhl-i sünnənin rəyi olubu ki Çıxmaq olardı Bu fitnədən sonra əhl-i sünnənin rəyi bərqarar oldu ki Hakim, müsəlman əkəd, zalim olsa da ona qarşı çıxmaq olmaz çox, Yox, çox. kafir yox, biz söylər, gedir müsəlmanla Zalıma qarşı kafir dövrəsində nə çıxmaq? Yox, yox, zalıma qarşı kafir dövrəsində orada alimlər şərtlər qoyurlar. Necə, dabitlər qoyurlar ki, əgər gücü varsa, əgər ehtimal var, çöndərəcək, əgər ehtimal var ki, özləri gəlir. Yox, əgər zənd isə ki, ola bilər, qırılsın, böyülsən, əgər orda zərvası, heç bir olmaz. Yəni, şərt odur ki, yəqin bilməz ki, çöndərə gücü çatır, nəyə çatır. Yox, əgər sınaq edeyim, birdən keçdi, birdən keçmədi, bu cür şeylərə qarşı yəni, heç biri olmaz. Amma zalim, müsəlman zalim olsaysa, onun qətiyyətən çıxmaq olmaz. Çünki niyə görə? Çünki bu artıq yəni, əhl-i sünnə, yəni, alimlərin ehtiqadı bura edədir ki, yəni hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Yəni baxırıq, görür ki, e, e, elə həmən gecidin vaxtında, Yezidin törətdiyi əməllər barəsində görür ki, İbn Abbas, İbn Ömə, Ondan sonra başda sahib, Cəbir kimi, İbn Məssud kimi sahiblər də sahibdir Amma heç bir oraya da deyildər ki, belə eləmək belə eləmir el Niyə görə? Çünki hamısı bilirək ki, bu Peyyasiya metodundan deyil Hətta Hüseyin, yəni Radiyalan, hətta e, Mədnədən çıxanda İbn Abbas dəfələrə məsələt Ondan sonra Abuləş Abuləhələ Vaqidinə nəşet elir. Cəbir nəşet elir. Cəbirə Abdullah nəşet elir. İbn Ömər nəşet elir. Ablə ibn Məhsud nəşet elir. Məkkədən çana nəşet elir. Hətta Cəbir rədiəlləh ki, onu Məddənədən neçə mil ayrılmış gedib onu görəndə, yəni o qədər məsafəni qət edir. Yenə gedir başa salır ki, nəyə görə? Çünki hani yəni, bu əgər hakim varsa, yəni ona qarşı çıxmaq, yəni üstünlüyədən deyir, üstünlüyədən deyir. Düzdür, burada isə Şeirin yəni, yəni barəsində Bəzi də vakitlər var ki, məsələn deyirlər ki, Güyəyə Hüseyin çıxanda ona dedilər ki, sən kimi arxanı olub çıxırsan, yəni kimi küfətlə mə arxanı olub çıxırsan, onda yəni, Hüseyin deyir ki, mən ondan heç bir arxanı olub çıxmıram, sadəcə mən bunu belə eləmək istəyirəm ki, qoxuram ki, mən də bu zülmə qarşı çıxmasam, zülmə qarşı çıxmasam, sonra məndən sonra heç kim zülmə qarşı çıxmasam biz budayane yəni, və Allah elə bunun şəhidi, şəhidi yoxsa şəhiddir. Bunu sadəcə biz deyirlər. Ə, bəzi rəfizi biz deyirlər təvəm şərbun iddia eləyir ki, Güyün mədrəsənin tələ, tələbələridir. onların, yəni Hüseynin də tələbələridir, yəni Güyün mədrəsəsinin tələbələri ondan o iddiaları eləyirlər ki, güyə görə hansısa bir zülm varsa qalxmaq lazımdır. Nümayişladım. Bu şeyləsinin həqiqətən nədir? Amma boş şeydir. Çünki yəni Hüseynin oraya getməkdə səbəbi də yəni Kufənin onu çağırması idi. Yəni ki, rivayətlərdə gəlib ki, yəni Küfəl, onun o Əməsə oğlu, yəni müsəlmin Aqil artıq oraya gedəndən sonra ona xəbər yandırır ki, artıq sənə 40 minindən yuxarıdan beyət edib və bundan sonra Hüseynin arxalanı gedir. Yəni düz hədis çox uzandı. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni 4-cü hədis sabura eradə olan hədis onu göstərir ki, yəni müşəlman qadınlar heç vaxt öz qonuşulan heç nəyi əsri yəni bacardığı qədər kömək eləmək ehtiyacçılarını, yəni əgər varsa ehtiyacçıların yəni ödəməlidirlər. Çünki niyə görə? Çünki o onun ən yaxın insandır. Onun da başına gələn məlid, hər halda, məsələn, belə bir hallar olur ki, görürsən ki, yəni müsəlman qonşudur və uşaq, həsrənətdə nə şəri və yoxdur evdə, alaqlısa xərlə bilmir, gedib kimə müraciət eləyir? Yoldan kimsənə müraciət eləmiş, ki, öz qonşusuna deyir ki, qonşu zəng elə və ata bunu elə və dilə. Niyə görə? Çünki ona ən yaxın insan olur. Ona görə bəzi hallarda, bəzi hallarda, yəni adama deyəndə ki, sənə ən yaxın hansıdır qohumun, yoxsa qonşun, bəzədir ki, qonşun. Nə yürə? Bəzi üçün ki, yaxşı halında da, pis halında da qonşun mənyamda olur amma o qohum mağrabe isə, yəni gəlib özünü oradan hardan hara gəlib çatdırmaq kimi, yəni, olan da olub bitib keçib. Yəni, bu da onu göstərir ki, insanlar çalışmalıdır, yəni qonşu əlaqəsini yaxşılaşdırsınlar və qonşular onlardan istədiyi ehtiyazlarından yüz döndərməsinlər, əgər varlarsa verəsinlər və bu da onu göstərir ki, yəni bu cür edən insan, yəni mömin qadın, yəni məşhur məsəldə də ki, peyğəmbər sal, əleyhi və də onlara, yəni müsəlman qadınlar deyə, yəni xitab eliyi b 5-ci bu bölmədə sonuncu hadis də yenə Abu Hurayra rəziyallahu anh o yine, Aburay, ki, an-nərasulullah sallallahu alayhi və sallam qald: "La yemna'un jarun jarahu an yagrizha khashabatan fi cidarihi, thumma yaqul Abu Hurayra rəziyallahu anhu: Mal arakum anha mu'ridin, wallahu la aktafikum." Muttafaqun alayh. Bu 5-ci Abu Hurayra adlanan hədisdə o da, yəni Buxari Müslimin hədisidir. Ümumiyyətlə bu bölmənin hədislərinin beşindən dördü Buxari Müslimin ittifaq elədiyi hədisdir. Birisi yalnız İmam Müslim rəvayət eləyə hədisdir. Və Abu Hurayra deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, heç kim öz qonusuna qadağan etməli deyil. Onun divarında ağız qoymağa. Yəni bu düzü burada ağac əkməyə gəlir. Yəni əgər qonşu qonşunun divarın divində ağac əkmək istəyirsə və də qonşunun divarına ağac qoymaq istəyirsə, bəzən heç kim bundan qadağan eləməsə. Və sonra da Abu Hurayra radiyallahu anhu bəxətli deyənə sөdü ki, nə olubsa, baxıram bu sünnəni tək eləm, üz döndərsə bu sünnəyə görə dir vallahi belə üz döndəriniz halda deyir, məndir bunu sizin belinizin ortasına çırpıram. Yəni belinizin ortasına vururam. Bu hədis də Buxari və Sümmə rəvayət bu hədisi də yəni Əbū Hurayrə rəziyallahu ənhu məddəə əmir olanda, yəni, bu hədsi yəni nəql elib, o da mərhūm ibn Həkim, yəni Əməviləyin xəlifəliyi vaxtıdır ki, hamilə ki o da yəni 60-cı illərə qədər idi. Çünki 60-cı ildə, yəni Hicrətin Hicrətin 60-cı ilində hardaşa Əbū Hurayrə artıq yəni vəfat edirəm, çünki Hicrənin xəlifəliyində yəni Əbū onda sağ deyildi. Əbū Hurayrə artıq ölmüşdü. Və bu əcibdə Abu Re radiyallahu nəharı min həkämin vaxtında, deməli, əmir olduğu zaman, yəni bunu nəql edir və hədisdə onu göstərir ki, insan əgər qonşusu, insan tam ki bir aranızda bir divar qonşusu varsa və qonşu eşmişdir ev və evin arxa divarının sənin divarın tutur. Çünki o divar ikinizin divarı. Çünki divarın bu üzü sənin haqqında, o yuzdə onun haqqıdır. Və onun üzərinə əgər ağac qoymaq istəyirsə bu göndəş heç kim bundan onu yəni qadağan etməli deyil. Niyə yürü? Çünki bu vaxtı yəni onun ağacın e, necə binanın yəni divarın üstünə ağac qoymaq o həm qonşu üçün faydalı, sən də sənə üçün fayda var. Yəni qonşu üçün faydası odur ki, qonşu ola bilər orada evin üstünü örtür. Ola bilər orada yəni nə isə dam tikir və ya da gözünə kölgəli nə şey edir. O, öləncin faydalanır və sənin də faydan ondan ibarətdir ki, əgər hörgün üzərində ə, ağaclar olsa, o hörgü yağışdan da elə yaxşı boğunur. Çünki o vaxtlar məsələn hörgüləri, yəni paçıqla qarışıq tikirdilər və o da yağışsa, yağdırsa da o paçıq yululuşa da onun effektiv də mülkəmliyi də azaladı. Əgər onun üzü üstü övtsə, üstü övtsə, yəni tam gə divarın üstə ağlan övtsə, ora yağış düşməkdən qoymur onu və qoymamaqla da həm ora yağış təmir, o mülkəmliyində qalır, həm onun yüslərində ağırlıq olması da o o bina da çökür. Yəni o divar da çökür. Və bu vaxtda o fayda ikisinə də var. Həm qonşuya da var, həm də sənə əlavə. Və qonşunun da ona daha çox ehtiyac var, çünki qonşu ola bilər o divarla, ola bilər özünün evinin üstünü övdür. Və belə halda isə sənin o qonşu onu qadarın edilməyə haqqın yoxdur. Əslində isə divarın bir yüzü sənindir, bir yüzü onundur. Ne ki, hədislərdə gəlib ki, əgər e, qonşunun divarının dibində ağac varsa, ağac varsa və sən ağac əkimsən öz tərəfində və ağac yuxarı qalqdıqcaq, əgər qonşunun tərəfində keçərsən yəni bu şəriyyətlə bu cüldür ki yəni sənin həyatına keçən meyvənin sahibi sənsən onun sənin tərəfində keçən kölgəsinin sahibi sənsən aydındır, baxmır ki, ağacı kimə ki? qonşu əkimsən amma sənin tərəfində keçən nədir? ən şən şam ona daxıl Bu da bunun şərhidir məşhurdur. Ancaq bu günsə onu tətbiq etmək biraz insanlarda çətin ola bilə. Niyədir? Çünki başa salmaq lazım ki, yəni halallıq almaq lazım, istəmək lazımdır, amma əslində isə ehtiyac olmasa da, çünki haqq sənin haqqın, çünki sənin tərəfindədir. Yəni o sənin tərəfində inkişaf edir, aydındır? Yəni sənin tərəfindən qidalanır o. Vaxından da o şənin tərəfində olan meyvələrlə sən daxıl o kölgəyə isə sən daxıl olsan. Əgər sənə Құңшына қазып бөлгім can tərəfə keçməsənə zərər edəyəsə, ola bilər evi dağıdın, güşəyi çün. Neyisə, onu kəsməyə təqiq təqiq. Niyə görə? Çünki divardan bu tərəfə növbəş şənindir, aydındır. Amma bu günsə insanlar onu başa düşmürlər, yəni şəriətimizdə olduqlarına, insan başa salmalıdır. Yəni əgər nisbətən öz tərəfində olan evi dən girmək istəsə, yaxşı başa salsın, halallıq alsın, qonşu öz tərəfindən girməsin. Bu cür halallıq alsın, başa onlar hələ cahildir, şəriətin hökmlərinin çox gafildir. Yəni bu gün insanlar, yəni qədəriyyətin hökmlərlə çox qafirlər. Çünki bu günlər sünnət olub, bidət-bidət olub sünnət, aydındır. Haq olub, batil-batil olub haq. Yəni, ona görə də insanlar bu məsələyə fikir verməzlər. Və Aburiyyə radiyyələnin zamanı ki, bu həbsi deyir və görür ki, artıq insanlar ondan üz döndərlər. Və deyirsə, nə olub, baxıram, siz üz döndərsiniz. Hansı ki, bu günlərdə də görür ki, yəni, bəzi insanlar var ki, Yani sen ona Kur'an deysen ayet deysen hadis deysen buna bakmaya görsen ne olur o insan öz devam ediyor Öz devam ediyor Əksin olaraqsa, öz rəyini daha üstün sahib və sənin dediyin ayihət səbəb baxmır, bu da onu göstərək bu insanlar da o zülüyəni cahil insanlardır. Və sahabilər bu şeylərə görə öz yaxınlarını tərk edirdilər. i̇bn o zaman onun oğlu Səlim adında oğlu, yəni Peyğəmbə s.ə.v. buyulub ki, qadınları məkdə gəlməyə qadağan eləməyin, əksin sələ boyu gəlsinlər, ancaq deyilsə evləri nədir, evləri daha əbsəldir. Nədir ki, İbn-Əmər bunun hədisi deyəndə, oğlu dedi ki, vallah mən onları qadağan eyleyəcəm heçlə və sonra da İbn-Əmər dedi ki, mən sənə hədisi istəyəm, sən də bunu deyəsən və deyir vallah elə uqallimək və deyir vallah səni danışmayacaq, rüvayət də var ki, ölənə kimi öz oğulun niyə görə? Çünki Peyğaməsən sünnəsini üz döndürdünə görə. Başqa bir hadisdirsə, yəni ana uşağa dair onun yəni doğum əmisi oğlu əlində ağac oynadır. Əlində ağac oynadır və ana s də gəli görür ki, mən eşincəyə peyğəmbərsəm deyir ki, bu ağac nə ov oğluyor, nə də düşmən qaytarır. Yəni nə bu ilə cihadda istifadə edə bilərsən, ki, bu ilə e, ovda istifadə edirsən. Bu da yol sənin əlindən çıxıb sənin yandakıların kimisə gözün başın patdırsa bilər. Yəni, hədisdə gəlki gözünü çıxadır, çünki bu gün görür ki, insanlar məsəlisən, əllərində zəncir oynadılar məsələn, tros oynadır və ya bir dəmir alətifəsən, taqda ələb və görür ki, şiş oynadılar əllərində, bıçaq oynadılar bunlar hamı səni şəriətdən qadalan. Niyə görə? Çünki onu ilə sən heç nə eləmirsən, yəni düzdür, bıçaqdan cəhdi istifadə elə bilərsən, ancaq o dəqiqə, o momentdə, o halda sən onu istifadə eləməyə yenə eht sən əks olaraq ona lendro oynatmana və əlindən çox kiməsə zərər verə bilər və nəticədə heç onun zərərini kim ödəməlidir? Sən ödəməlisən. Baxmələr görə təsadüfanlı alındı. Yəni bilməməkdən alındı, amma yenə də onun əvəzini sən ödəməlisən. Yəni şəriətlə onun e, zəmanətini sən ödəməlisən. Gəlsən yəni, əlindən düşdüsə, kiminsə barmağı kəsildiyi, dişi sındı, gözü çıxdı, nə onun zəmanətini sən ödəyirsən. Və bunu də ənə səbəbi olan öz, yəni səhvlə deyəndə və çönüb baxın gör gör yenə davam edir. Davam edir. Bir vallah deyirəm sən biz danışdırmayacağam. Deyirəm sən dey peyğəmbər solsam həccsin deyirəm. Sən də öz bildiyinə eləsən, bir vallah səni heç va danışdırmayacağam. Və bu cür hallar onu göstərir ki, sahabelər o insanlarla nə şiddətli idilər ki, hansı insanlar ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhvesin sünnəsini tərk edirlər. Aydındır? Hall o hallar da çoxdur. Ancaq bu gün o metod tətbiq eləməli yoxsa yox, bu, biraz ayrı məsələdir. Niyə görə? Çünki o vaxt onlar İslam dövlətiydi, hamısı müsəlmanlar idi, yəni hamısı İslamı bilirdi. Ancaq bu gün nərdə isə, bu gün nərdə isə, hansısa qardaşımız, hansısa bir xatanı eləsə, bax mələ bilir ki, bu sələri çəkir, dönə-dönədik sənə tərqilmir, dönə-dönədik sən zinasını Dönə -dönə əl çəkmir. Dönə-dənə falan asili, günahlar eləyir, yenə biz onları tərk eləməmir. Niyə görə? Çünki biz onları tərk eləməyimizlə onlar bizim cərgədən tamamı etsə başqa bir vaxt ilə gələ bilər. Əgər o, hamısı bir asilinə görə, günahına görə sən onu öz yanına uzaqlaşırsansa, o gedib cahallara qurşanıb namazı tərk elə bilər, ibadət tərk elə bilər. Ancaq o ibadətdə qalıb, o ahsiliyyə eləmək onun yaxşı nəyən ki, ibadətdən çıxıb tamamilə ahsiliyyə qarışmaz, aydındır. Ona görə bu cür insanlarla daimə nəyə mazum, daimə nəsliyyətdə olmaq, ona tövsiyyə eləmək, Allahdan qorxusunu başa salmaq, onu ə, cürətləndirmək, xüzətləndirmək ki, sigarətə atsın, onu atsın, bunu atsın. Bə bu cür hallar da, yəni tətbiqində də insan fikir verməlidir. Çünki, yəni, hökum var bir, onun tətbiqi var iki, aydınd ən yəni, ona görə bu şeylərə nəzər almaq lazımdır. Hər xətəyənə üz döndərmək, danışmama, üzənmək bu şeylər də yəni düzgündür. Və bu hədislər bütün hədislər onu göstərir ki, yəni, müəllif rəhməlla Allah bu hədisləri gətirməklə yəni qonşuluq haqqlarının möhkəmliyini, əzəmətliyini böyük səbəbə nail olduğunu göstərir. Hansı düz hədislə bu barədə çoxdur. Nə ki, qonşuluğa zülm eləməyə barışın hədislər də var ki, həmin üçün yaxşılıqlar barəsində başqa ki, Kim qiyamətə və axirətə inanır, kim Allaha və axirətə inanırsa inəsin, öz qonşusundan yaxşılığı eləsin. Həmçində başqa rivatədə gəlisində biyyatı zikirlədir ki, yəni qonşunun qadilindən izinə eləmək başqa izinələrdə nədir? Qat-qat daha şiddətlidir. Və sonra bu bölmə qutarır və gələn bölmədə inşallah valideynlərə və yaxın qolunlara yaxşılığı barəsində və cüzünə Allah biləyir və sallallahu Muhammedin valideynlə.